Дай мені тієї води, попросила Самарянка. Хочу оживити цього вмерлого. Він уже випив воду, що поведе його в життя вічне, сказав чоловік. І він сам того попросив. Не печалься і не журись. І не клади на себе вини, якої не маєш. Твій учитель просив такого відходу. «Через це не змогла відвернути бурі?» – спитала дівчина, пильно дивлячись крізь власні прозорі долоні. «Через це!» «Тоді навіщо мені жива вода?» «Для себе», – сказав чоловік, – «щоб жити, бачити, співчувати і розуміти». «Бачити і розуміти, що?» – спитала дівчина. «Мою» таємницю. Як це робив померлий пан Богдан? Саме так, хипнув чоловік. Тоді дай мені живої води, попросила дівчина. А коли сам спраглий, напийся від неї йти? Із її зовсім сухих, бо виплакалась очей, знову полилися Сльози. Маєш, сказав чоловік, удруге махнувши жезлом. Відтак нарікаю тебе милосердною самарянкою. Вставай і йди до людей. 1997 рік. Кінець озвученого літературного збірника.